Salmul 165 a poruncii a șaptea Slavă-ți-e, bunle Părinte al vieții, fiindcă îngertare ne-ai dat, și din păcatul desfrânării și al călcării poruncii să nu fi desfrânat, ne-ai salvat. Slavă-ți-e, bunle Părinte al vieții, fiindcă prin grija și iubirea ta pomul neamului nostru, rod curat și bogat, a dat, de aceea de judecata fiului tău l-ai scăpat. Slavă-ți-e, bunle Părinte al vieții, fiindcă din străbuni vrednici rădăcina tulpina și ramurile neamului nostru le-ai așezat, iar de uscăciunile aduse de păcatul, de le l-ai curățat. slavă ție, bunule părinte al vieții, fiindcă tu creanga noastră de aur ai curățat și ea, rod de tămâie și smirnă, prin rugăciuni și psalmi, a dat. slavă ți bunule părinte al vieții, fiindcă celor ce rod de iubire ți-au dat, rugăciunea le-a ascultat și până într-al ram de neam i-a iertat. Slavă ție, bunăle părinte al vieții, fiindcă via neamului nostru, atacată de mucegal de sânare, curățat. Slavă e bunăle părinte al vieții, fiindcă prin post și rugăciune, poruncile tale le-am lucrat și prin îndelunga răbdare, muntele neamului nostru ca pe o cruce smeriți, piatul cu piatră l-am cărat. Slavă ție, bune Părinte al vieții, fiindcă pământul trupului cu adevărul tău ne-l-ai curățat și ucenici ai slavei Domnului Iisus Hristos să fim ne-ai dat. Slavă ție, bune Părinte al vieții, fiindcă mântuirea fraților noștri ai lucrat și gândul tău minunat în ce ai fiului tău ne-a schimbat. Slavă ție, bune Părinte al vieții, fiindcă demonii care cu patima de sunări ne-au ispitit și încercat legat.